درود شریف اول څګندنو نو نو طریقه ده په درود شریف څګندنو وایلی شي دا غيب مبارکه تابع ذ مشکار څګندنو باب قائم اي اواستکار عشرات لستذكر اشک... لستذكر جوازو الله رحم الله تعالی ذکر کړی دی جواز د مرتبه د احسان د paramagnetic دی یا ریسره بنده طرح شلې کی مرتبه د احسان دا پای کیو درود شریف دی یو زې کرپا واستارو کې هوا درود شریف دی درود شریف صلات یو زادې مطلب او معنا ده نو عام هم تور باندې دې معنا کوو صلاح د نبی عليه السلام د پاور د دعا او رحمت غفتل دعا او رحمت کول د نبی عليه السلام د په اړه انبيي عليه السلام سلام تعریف کول دین الله رب العزت پیغمبر علیہ السلام د تعریف کړی الصلوات الله نه مراد afarin aw shabaase da Allah انبيي عليه السلام باندې درې مې میزانو سرد وخت د مونږه و دعايات باندې یاد ده حفاظت خیر کثیر که بنده د الله نه ز سوال کوي که زمون پیغمبر ته خیر کثیر نصیب کا بس هغه چې د ارث وی راغله شان مطابق حفاظت خیر کثیر د صلوات معنا کوي درود شریف او درود شریف معنا کوي صلوات اوګل ز صلعت مانو غوري ز صلعت مانو غوري مای وای لیکلی درود شریف کہنا او چې درود مانو غوري چې درود څه ته وای ګورځو لغت کې درود مانو غوري باندې پیغمبر علی السلام پر صلوات کہنا بدل کاو چې مون ته پਤਾ نشته چې درود تکي درود کی کی سمانه لکه فرحنګی فارسی لفظ جعفر پای لري نو ما په خپل په کې کتل لري لکه درود شریف نو بس یو په کې لیکل دی وی درود شریف پڑھنا درود معنی لیکل دی درود شریف پڑھنا دا نو بزداوم چې تکي ولکه صلوات معنی دا غديد نبی رسول الله صلوات والسلام د पारा دواده رحمت کول دارنګي لو الله آفرين او شاباشه پاغوان چې کمونو بیان اول او حفاظت خير کثیر د الله ذ طرف نه پاغوان دي بیا بیا دي دوسی د دې حکم چدي قومو سکي او په عمر کې او زل درود شریف وایل بارد د او د حکم د دې آیات تاسو علیه وسلم تسلیما په مومن په مومر کې او دل د شریف وایي چې کوم د ادا فرض دی د په مجلس کې د نبی عليه السلام نو مبارک وو او د مجلس کې د نبی عليه السلام نو مبارک وو نو نو ویلی صلوات و سلام چې کوم دینو داغه د نبی عليه و سلام په نوم باندې درود شریف کول دا واجب دي دغه حدیث کې په وای د راغله او تر دې د اړې راغ وایثه شللې راغله د هغه وای چې په مجلس کې او بیا مستحب دی. کته وی زال یوزل واوی یوزل فی وی واجب دی. بیا چې کمونو وینڅه دی مستحب. دیواده قیم رن مولا تعالی لکلی دی. ته معلم یصلی علیه اذک رسله. اوو باکیل واجب هو اس فجانی. که ما زیاد شما و ما درود نوئی دا شم نه و از خراب دی زیلہ اونه نوایت کم نشم تیالا فضراجی که دا صده شم نه درود نوئی درین چلے قائدہ کی قائدہ آخیرہ کی درود شریف و ایل ننفل و پہرہ قائدہ کې او دا فرض و دا واجب و دا سنت موقع دو و قائدہ آخیرہ کے فائدہ قائدہ کی, قائد کی جفاعی کے سلام میں فائدہ کے سلام میں و درود شریف و عیل چری و دادا احناف اپنی سنت موقع دی اور شوافع اپنی زبانی فرض دی شوافع اپنی فرض دی اور رسول علیہ دا امر شدنه دا مشترعلی او مونږ لا ټول مرطراړو او قاعده دې کوم دنهو سنت سی سنت موکدا اپنا موته سنت موکدا وي جوازي فرض وي د دې په جنہ زمي ما وانچي په پوهه راوکی داغریق دی درو شریف لیگ دی په دوه رسول سلام ورغی 1 دو تین وال تراوی چی دوه یې چې او جماعت کا خلکو یې زنزونو زمون کلي ورو ټوله دی یې یاره وه تلو میرا د ابو جماعت تراو لږه زو خلکو ته زیوې ځي د مونږه لاړو نو زمونږ چې کومحلکو هغ استستاې شه کاته کوې او لکه خ په مزهه مزهې کوو تا چې داای په دا بهاطلاوت کوو پوه ختم نه کوو او دای په دا بهاطلاوت کو ډیر کوو رو کورو خو به پرکات پر کار ک کوو او بهدمای کولی شلی کولو هغېغ ته تا لوبو ما ته ته مونږ له خه و کوو ما تا سر زوره ته ای ساه ما زوري ساري کوم پونه وای ته خو زم ما تاسو یې چې له ګلو بو نو ما ما خپل لوټه یې نشته نو یو جو مار تللو نو سلاانو نو طاجی تلاوات کو خو غته تلاوات یې مزدار کو او جو سبحان الله ما په کې بالکل نه اگر جسم الله اکبر ګلګنا بدریک الحمدلله رب العالمین شروع زم دا وشه د الہ او کومه تکاسر نه کوي الکار یا تو نه شروع کړو دا یو رکات کې د صورت ہوئی په دیم رکات کې په قل هو ویله هر دیم رکات کې وې سویل رک په یو کې الکار یا تو نه دیم یې کوو الله واحد بیا په ذور رکات کې کول کړه هم تکاسر نه بلکې قل هو الله واحد بیا په یو کې ولا عشر نه بلکې قل ار زم رات کې خپل <سؤال> ووې او چې با ته یا ته ورته ناشته لکه ما خداب دو رسول نه پلنومې خضر نور به سیمه بدل کړه دا پرو رسول نه پلمانه وې نو بیا به بیا او نو زرزره به وی خپل کما قوم خطه تیز وی قوم نو رسوله نو یو کو بیا چې تررا ختم نه شوي تي تهیم زمونږ په شانې اوړل درې کا لکه سم چې پاکستانې او دومره مخلوو دومره مخلوق چې تم اډي راغړي ولته کهمات ته خلک په چې السلام د جاروا سر د زه خضرتی نست وه اچر را روان شوونه سړی بالکول پارک کې رخوري وه ما دا په کې لا بله میزهه به شوه بلله دغې در لبور جومات ته میځان لد د مسافرې په بدج کم دنو بالکل <سؤال> نظریه نیلوص ابراہیم عبد الله تعالی فرمائے کدا خبره فرماکا وایدا دے شی مان شافی سے فرض وے ان راغم ادب سی روقن سسو پاتس روقن سسو دیوای کمس کم میں تو کہتا ہوں کہ چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں لیکن جو چوڑنے کے آدی ہو تو کم از کم اللہم صلی علی محمد تو پڑا کرے گا گرد خوش ہوگا نا اللہم صلی علی محمد یہ دن رکھو ہے کہ نا کہ پردیل پیسی شی ادا شی نو پو نقام دو اختلاف کی دامیو مطلعہ چی پو احتیاط فان عمل کول سری اولاوی دا نقایدی ما صلاح و الدل تا دقایدی را دی نقایده کی احناب سنت مؤکد ہوئی حکمت پا درود شریف کی درود شریف کی حکمت چکم دن آدیر دی شاول اللہ رحمه اللہ دي وی انسانانو لبرکار دی چدی ہاں قطع ہے تا شکم دن ازار مردان کی کم زای نه د نپحات اللهوي ظ نفحات چې کمرو د نپحات دی نبی علیہ السلام نو بیا د لنفحات رحمت اللہ دا الله د رحمت پوکوه اوفیلو ته هغې ته ځان وررمخې ت کوي ځان ورته چې کمرو فَإِنَّا لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَعَ مِنْ عِبَادِهِ دا اللہ زنی دا رحمت نفحی دی کیا غیطه تکم دنو اللہ رب العزت آغا سوط وطور نزدیکی ورسای وطا تکم دا اللہ خوشی دا قلوب اندگان من نو یو د اللہ رب العزت دا رحمت د نفحاتونا دا غیطه تکم دنو فائده دارین فائدہ غسطل آغا هغه قفضہ اکم زیر اللہ رب و رزت تجلیات و انواری واغذیت ورنزدی کے ذل انوار التدلیات انوار التجلیات حریت ورنزدی کے ذل اگر کعبہ شریفہ سو دارنگی قرآن کریم شو دارنگی نبی علیہ السلام علی شو دارنگی مصر شو دیې د الله رحمتون کېږي را وږي د دا غجارو ته دانان ور ند کول ضر نو غزارینو کې دا الله راغ تجلات نه هغې ته تکپف کول هغ ته جوور نظر کول نو پهین کې یو ارواح خو د مقاینو ته ځان نې کول نبی ویره سلام روح چه دی صدا د ثغن دی صلو الله سلام د شانو صلو الله واهی ترسته ځان نزدیکول دزور ویژه کوي ترسته تړي ځان سږي او چی په درود شریف باندې په درود شریف چې سړې درود شریف وای الله رب لزته کنه شي دو رب رزت رحمت و متوجي شي متوجی شی او رب رزت رحمت و متوجی کی دو سر یادا مچه دن نبی علی السلام تسکیلو شي و اللہ رب رزت طرفت و تاغارت و رحمت و زرت و متوجی شی دو مدار دو ذکر کی دې کې احتام دینه من التحریف دې کې دا دین بشکې دلی تهریف نه بل ضرورت شریطه چې سويله نبی له سلام یا دوال دغې نور چې کمدنه نو غلطه طریقو سره یا رسول الله مازه دا د شری موهب ظتا نور خپل دین تباکو کو نو ابن الله یا نورې طریقې وی بس الله صلی الله علیه و آله و سلم لتو الله نا رحمت واړی نو معلمی ګل چې غدا الله رحمت تکره محتاج لې نو هغه چې کاندرو په دمره کې زموږ مدد کوولې نشي خو زماره د زموږ چې کاندنو مدد نشي کاولې زه دې د واجنه اسکانو ديني نه تحریف درې داوی ذره الحقنی و صالحین اکتساب الفیز و دا و درو شریف دا اکتساب الفیز د نذیر السلام د ثروف دا فیز حاصل اور و دا درانکار دی ګرانکار دی اور دا کامله توجه واری کامله سواری تو توجه واری اور په کامله طریقې سره درو شریف واری څلې چې کندن راغوي، ما ساري سره تعلق ششي، راشي، هغه ځای ته راځي چې کندنو تعلق راشي، بر عالم سره، ور هغه ځای نه بیا فېزونه چې کندنو ته کیږي، دا ګوره ګویا کې داسې شي چې بر عالم ته ته کړه کول شي، هغه انبس کول شي، کړه کول شي، هغه مثال زموږه عالانه، هغه شي د دې جنانه خلق چې نه وي د درود شریف ډیر مفيد غني وروسته راشین شه ډیر ويتونکو را روان دي د ان شریف په کثرت سره وایل ډیر مفيدي فار عبد الرحمان ابن ابي ليلى فارله پياني د الله الرحمان النبي ليلى چې د صحابي دي یو تريدي دي هغه نه ادي دلته تر دا چې د صحابي دي قال الله تي ادي تا نو جوزرا ما سره تا رسول الله ترحم و ملاوشو فقال الا وديله تفي ديتن اذر متمطال رو دالاي صباح درو نبي عليه السلام نو توي ناراي تا كرشابا ول ناراي تا اهو ول قال رسول الله و چې سولوادي په دڅوک وایي در وواي دڅنګه به در ووا که نام وله د درود للو طرریخه نه وړله دسانکه دد ووا نه مصنون الپاس به یا سییاه چې مخالد مسنون مصنون د نووي مخالد د چ مصنون نه داغه همماناوی بیاون ده مسنون الفاز مارا کبزان لگه هم خبره وانه پوش شوی هدیو جناف درود کی داریوال درود رمان خال شیخ سمد ده ذلال علیت و پنجاپیں درودوی پنجاپیں درود با نوائی اتیسی کبزنو پنجاپ کے جور کی ازان نا خردر مخالب ده مسنون نووی ازان نا با درود الفاز نجور جوړه درود الفاز دی راضی دیر دی حدیثتوی اندرو د رواني سیاق او صلعت د اړشې په خپل نام رسول الله ته وصلي الله وعلى ال بي په نهایت د خدای له باندې ته وصلي الله وعلى ال بي الله منذ السلام طريقا کوبل دا په دې کتبونو زړه ته طريقا څنګه دا صلات او نبی سلام الله وعلى محمد درود نور راوي دا هونټه ستایا ودې کله کما صلی الله علی ابراهیم ده همو مان دا لیکيږي چې مشبب مشببي هېک وای د شبع مشببي هېک اکملي د مشبباله وای د شېبي مشببالي هېک اکملي دغه شبباله نولې صلوات د ابراهیم علیه السلام د خپل رسولات د نبی علیه السلام ده و لذا غیر نزی قمدن را اکمل لیں دا دیداری کی اشکال لیں دے تعلیمان و جواب تساروزات پڑی دی بلکہ دا مستقل و تصمیف تدام صلح مورنہ موسیقی خان بازی سب رحمه اللہ و تعالی اقب دیبانی کتان لکل از فتح العلیم فی حل تشویح العظیم اکاما صلی اللہ تعالی ابراہیم او دے کتاب یووی سچ دا مہا غفو مقدمہ کی دا شپاہی کی دا نبی علیہ السلام شان نے او روایات ذکر کردی دی دا لما خلق لفلاک لحم سی کردی دی دیر زیاد نغائی سڑی دی نبی علیہ السلام شان دپار زیاف و مردوات و تاجت نشتے بارا لادا غیو مزاج آغای تی دا یو خدا دا بیم ایستا چی دا آغا په تشبیح کی دا سالم تلخیص مختصر المانی تبلاغت نحایت نحایت نیم نیاسیر طول دائی پا کراغست تیلی تشبیح ستا و جو تشبیح ساق سامنی تلویا ایتا پا دا به اسوال وارد کردند سوال اسوال طرق مختلفه دی تا غدای و قانون و و دی چی او خبر اپا پندرست و تعبیرات رو ذکر کردی بایی که تعبیرات مختلفه دی تا مختلف سوال دی به جوابون کردی تقریباً ایک ساو نووی دی که دو سا جوابون کردی دی. دا جوابون کردی آغا هم لکا نیوز تازجواب چکم نیو سری مختلفه دی, مختلف دی. جواب یې وی خدابیرات مختلفه دي دغه په خپل خلاصې سره چې په خپل لیکلي شي دا الله مال ملکرہ کړې ده چې یو یو خبره ده دغه شلو طریقو کوم کانا اوهاری او مخاطب شوی چې دا دی وی دا وختونه ګټنه وختري ولا کوي یو واه انداغه په خپل فصاحت کې لیکلي دي دغه کتاب دی او جل خلاصې ته ماو ویل او رساله چې کم دنو لکلشوی را نیلوی سیب رحمه اللہ و تعالی چه کم مدرسا کیو مخد کیده سرگودینا دارالخداری و طویر چکیرا نو مدرسا دا سرگودی سره کی خصبادا چکیرا پاڑی کیو نیلوی سیب رحمه اللہ و تعالی آگی کیو اضافی محتمیم چیدی اضافی رسالہ لکھلی دا ات تنبیح فی حل تشویح نیناوی کی خونا ماں سرشتے ہیں ات تنبیح فی حل تشویح چاہمی چیزا ہے ناغا چکم جائیں کیو یو مطلب قائم کڑ لے مطلب په صلاة اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کی رحشکار جواب جوابونے چکم جائیں ناغا چکر کرنی دی دا شخطای چې شکیده شیلوم بے زیاد کوم کې شامی بی ناغا چه کمدنو ناغا کرده دی مختصر جوابون اغدا دیو کدل تاکسته و ادابن چه کمدنو نبی علیہ السلام مشبه مشبه بیهی کرده و مشبه بیهی مشبه کرده دویم جواب داده رسول الله نبی علیہ السلام تواضع ده اغه نبی علیہ السلام ده زه تا نبی السلام کو بشیر ابراهیم ده کنه نو د ابراهیم علی السلام ادب کوي خدا تواضع ده درېم جواب ده ایدا فضیلتې جزیره دغه موږ د عالمی تاریخ بنیاد ابراهیم علی السلام نه عالمي تحریک بنیاد چاه یو ابراهيم عليه السلام په تکميلي نبي عليه السلام کړه او بنیاد چاه یو ابراهيم عليه السلام اولدي بنیاد کې غلط شوه تشويش شوه زکه يا غو شباب يو ورزو alorsom jaw che kamd nadari ida sa tali li de lema بلزوازار دی چې دا کاپ اسلامي چې د لګلو تشبي دا کاپ اسلامي بل داې چې دا کاپ د کم دی دا ستا کم دی چې تاې برام مو <مید> در لېګلو نو په ماام د تشبي په نفسې سوات کې دا په کفته سوات کې نه د کاپ ل یا تشبي په شهررت کې ده ابراہیم څنګه اللہ علیہ وسلم شہور دے نفس تشویف و شہرات کې رہا تا سنور زوابونم شویدی یا تازل اللہ لکانی گو رہی نا تی کمدل زتورنا بہتر درود شریف سے وعا نبی حمیر سائلی قال قاوی رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ کیفر صلی اللہ علیک نبی علیہ السلام دا ہوا ہے بہدا اللہم صلی علی محمد و ازواجه و ذریعته کما صلی علی تعالی محمد و ازواجه و ذریعته کما بارک تعالی عبرائی انکا حمید امجیر فضلت درود شریف کی رویت روڑی وان صلی علی و آہدن صلی اللہ علی عشر نظرود شریف تجھے ترغیب راغلے دے داردی رفار راغلے دے کہ یہ ووم چابانې درود لېږلی کی کېږي دا د هغهه د پااره پایده نه ده دا. بلکې داې دا دا دا دا درود لبونکې ل سره پایده ده دلا سلام چې دا سه سره غیبات ورکي په دا زان سانان د پاره نه ووررکې چې ما ته بهشي شي چې تاسو درود ووا پایده تاسو ده په مونږ خفه کېږي وګوره چې تاسو په ما یو ځلی درود لېږي والله رببلېزت په تاسو ل ې رالی را لگی لزلی لا نشرح بثنا طابق توجيهي استاس روحانيت دمر طرفي کي يمن دا روحانيت د طرفاي مسله ور پسي دا شي ويي چېا ما يوزني د رود او لهgo رحمت سواله علاو پر الله پر رحمتن لي او خطه او استحقيات او لږ غرونه معافيږي مطلب چې غواړو کوم روحاني سفر کي نقصان څخه کړو راوستو دروشي په اړه نقصان شکی ورونکی او ریاست له وښره درجات هغه درجه مو چته شي سره په باراله دي شي او رنده سی بیو مل علی صلاتا حدیث کې راوی نبی علیہ السلام فرمایلی دی المرء مع من احبب فکیاومت پر د تیار ساتري جتا کرے ثو مین او مینا دا سره محبتو اول الناس بيوم القيامة اثروا هم علي صلاها يا اسره النبي السلام ذروق دي ده دليل لمحبتهم ده دليل لتاشون محبتهم ده دليل له السلام تبع دي كان اول الناس بيوم دي وبعده قيامه اثروا علي آغتا شدیر بھی بلے کے با درود شریف دیر لے گی صلویٰ علیہ السلام سلوہ و علماء و لہ دیر زیاد علمی او دینی خدمت کا اون کلا درود شریف دیر پکار دے شدرود شریف چکم دنو وہی دے رہا لمنہ ہو ساس مکمل و ویردوینا وہ پکار دے لگا دا پکار دے دی که منگا دیر زیادت سوشتی کو دیر زیادت سوشتی کوو خصوصاً چې کالا لگی اخصویه سری ندیر مفید دے بیا ما خواہی کی یا چې کمدن و ماسکن یا سار اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاهِينَ فِرَرْتُ ن <سؤال> سرله تاله کتاب دی لا دلقی مسی کتاب دی او خل <سؤال> په سرو په دی یا کتله دی چې دا حیات حات او د وماتکو ممسله کې دی دوور غ ډیر زیات تخقی کې کتاب دی په په کر دي نو دلته دی حدیث باره یو یستااله چې کمو لیکې د مطلبور ډیرر مدیدار بیان کلي الله مل کتن صیهې د خلال یقین د اللهره برې سرشتې دي چکر لګ اونکې بزما کې تازما چې ګري چکرې لګيته ه نه خللا یوبل یوګونه من اوومتی یا خلسلام اراه ص ما وګلغه نشته ک کوم ځای را راځي او کم څنګه را راځي دې سره د مون کار نشته ولاګې مون سلام وکونکو ته ترسه نبی عليه الصلاة والسلام ته پريشتي وړي خپل اړه ناوړي کو په وړي پريشتي سياح يلغر يبلغني را سيماتا ملوماتي السلام د معلومت سلام وَدِيكِ نُورِكِ فِيَاتُكِ دِيكِ گُتِ وَحَلِ لِلِي بَقَارِ وَعَا نَبِي حُلَيْتَ قَالَ <سؤال> قَالَ رَسُلُ اللَّهِ السَّلَلَمُ نَبِي علیہ السلام فرمائی لِلِي مَا مِنْ آَحَدٍ نِشْتَرِ سِعْتَن مَا مِنْ آَحَدٍ يُسْحَلِمُ وَعَلِيَّ سَسَلَامُكِ الله بَانِ إِلَّا اللهم رب رحمتنا تداروا واپس کی حضرت اور رسول سلام پر دی جزا ہتہ دی کمند درود شریف حضرت سلام واپس تمام تمام والے سلام کی زوارت السلام کو ما من احد يسلم علیه مستری افن جو حوالے سلام کی دا واربسيอัลصوم نمبر میں تو کرے زیادہ تیوںن بر به سری واجب نبی سلام اور درازے خوشحال کہ جبریل رانی یا قول او ما یز دی پیام محمد الله یصلی علی کا ذم انمت کا الا صلیت علیہ عشرن بنت وشی اللہ رب لذت تذل اللہ رب و رزت سے کمینا درود لئے گی. روست و روایت رازی روست و روایت رازی پاسم نمت من صلح علیہ اند قبر سمیعته و من صلح علیہ نائی ان ابلغته ذل ذلالل چې ما باندې سلام وکي الله زما را راو پسي او زه ته سلام واپس کوم هر طرف رد عليه سلام دغه راځي یو څه نه دم کلام کلام شویل زه که روح د نبی عليه السلام نو اوودی بیا تا واپس کیږي اوودی بیا تا واپس کیږي اوودی بیا تا واپس کیږي دا سورہ د خلک وې او سورہ په نبی له سلام الله علیه بیا دا نبی له سلام واپس کیږي واپس کیږي لري او چې لکهرد دله و یا ددی نه مطلب دام دی چې دا جو شوي دی که نه رو جو دی نو بیا راي که نه دکشتن نه او اووب کې بیا شي را شيله رد الله و ی وي سرییس مختلف تشریگانی دیده توجیگانی خلکو کری توجیگان رد دا مازی فکرمانا لی رد دا لا واپس کروی اللہ ما تا روح جداد داو توجید رد مخی ما سکڑا لی واپس کروی دیموی ادا نزا بیلا مشاقت تا دا و چې دی نه مرات درروخ نه ماد ملکې موکل دی ملکې موقلل چا ملکې ما پهغتلله را ورد د اللهلی را وول الله ما ته غروخ فرشته ما ما ته و چې داې داسې السلام ځې وایي چې دی نه مرادور نه زه توخت دی نه تو مراد دی پظم دالی چې دینه استقراف مراد دی چې هغې مستراتلته او استقرار ک اوګرځ بیا شکال ډالې چې هرتهیم ک دا راجلله او تلیف دی نو دا امور د اخرت دا مدرک بلاقل دی دي دا امور د اخرت چې دا مدګ قل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لو توجيه ذکر کوي هر دي حدیث مطلب ذکر کوي قابل توجودي ذات فرمای چرواح د کاملینو کاله بدن د جدا شي د ذا کل ذل مفکو کلمو ذل م دا د فشان دی یو بندې چپی شي چې دنیا ته او سره چاپ راتللی کل مووج مکفو شو او کرا حسه او یوانې ضا هغوی کې تاثیر کو شي کی نه بس هغوی موج مکفوف شو اغیر اللہ رب و رزفت تجلیاتو که مصروف دی دی طرف ترز اغیر توجو نکی گی بلکل چکندنو توجو نکی گی اوس ارواح د ناقصینو کتنی خلق چه اغیر کل اغیر توجو سکی خوکی تا اغیر وان درست شریف سکی اولی گی اوس اغیر یو لون ورکی اغیر سور کی لون باغه ارواح او ال تدید تجلیات او مشاهده کسری مصروف سی نو موج سره مکفوف ته او د ارینه د طرف ته چنګارې څه شي راشي خداده رد حتا ارد عليه سلام موږ باندې دا څه تاثیر نه کړي هغه دلته موږ خپل تجلیاتو کسری غي مصروف سی او چې صبر ورو دوی هغه ته واپس پائده واپس کیږي لکه پائده س س کېږ دغ د چې کمطه کېږي نه رومه کېږي محرومه کېږي نه راغې نه دد کې مدد مد نه شې او ماداره چې د ضر شوې دایده ده چې تهای نو واپس تا تهفایده کېږي تا د سلام وایي نو تا ته د سلام فیده کېږي را چې نوره کې نورې خبرو تجد شته دی ځکه ساار ووي لرد دله یرو داوت ل او حاشیه کې لیکل دي چې دا شاعت په دوه وختو کې چاپ و حجهت الله دا څنګه سره ټینګه د چې کوم ډول کوزې پالن پوري شه د حاشینه معرادله ما سره کور ستوغه هغه کې لیکل دي چې ورسله ها مشل مطبوعه دا دغه من هیره شاته په بل را دغه چې کوم من هیره غلطه دا. اغوی اللیس المرادو من رد الروح العود بعد المفارقة من البدن در رد روحنا مراد اغا عود لده بعد مفارقة البدن بل المرادو لصوف النفوس التي دونها بها بالحمت وجلب انوارها تیهیئت مناسبت لها بلکه مراد کنه داده چې دا فطریه نسونه د غیری تعلق شې رش له سوق نو فصله ذولا بها بالهمت وجلب انوارها فيه اتين مناسبه الله بعد کملهم دا وسره چې مني او نشا ددی په غیمجل تپدو سهم چاس کی بعد کملهم لکلی معنا حضرت صلی الله علیه و الیہ و رضع الله و یروحی حط ارض علی السلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا چې لوک غویا ته کوم قبره کورونه را قبول نه مځولوي کله مونږه واځیلې ولا تهلو قبر ایدا دغه قبرنا پر مځولوي دغه شاریا رسول پیغمبر صلی الله علیه و سلم لار ته حریب باندې یهودانو ناراو په بورو ذان بیاو دغې نه د ګمدنو دا څه جوړ کړ لکه د حجایونه هغه د هڅشه د ملی په کې جوړې پړي نبی رسول الله می ته زمما غدا څه نشي و تسل علیا د روح شریف لا هغه ته حجري ضرورت نشته بس پرنه صلاتکم تبلغونی هيث قلتو او چې کم ځایې راستو درو شریف ما تاسې کیږي راړه چې مطلب تی هغه پراسته استفاده کیستو تر دے پتہ څه فائدې سکيږي رېدا ورتب دي چې تاسو ټول فائدې نه مطلع کیږي قرضای وي نو د فائدې نه د معلوماتي فائدنه صلاح ته کومه لاونی هیڅ څه تر کم ځای یې او ماته دروچری پرایوسي علاوه تاسو راځم راځم پرځولې تکړنی شپود راځه چې ذو کې تر هند او چېار پرچوند زړه په وما درو دونی ور او ککل شي پوز دره هه ورکس چې دا حلاله دی رمضان رمضان د دا کل شسوم من طلفه او ختم شو مخکرم رمضان پرد ده نه چې دې دې مخکرم پرڅ شي خو شي دا ویناو مطلب رمضان جپې مخ سره تونه شو ور رمضان پر دې ادرا کیند او اوال کیبرا چې لان دې د پوم ورک مور اف د ګډاتو وقعد او اهداهما فلابد خلاو الجنه انا وي طرح انرسو سلام جازا تيومين ورشروي واجي جبريل راغه ما تهدا فضیلت بیان کو وایل بتار دي در شری هغه وینه کار کړه پخدار رسول الله اني خو سر صلات علی کا زیند دي دغد او کم اجل الک اس شریف دغه چریوله کوم پاکاله مشرذ د سوره جو کوته یم د عبارت د چا ورو مېسا هر مطلب داره پر اسکار چې د ګنټه اسکار کو مګنټه د پچ پچ اسمنت پسی دا سلو ورو مېسا بسټه 15 منټه پخستلې کوم درود شریف کنه د خپلند پلی اسکارو سلو ورو کې ستشه چاګو درود شریف کوم نبی رسول الله په خوا زیافه یې نو لا جمدین نشتا وینې مایم نو اګه مطلب نیمه غټه ورو سرې دغه باندې باندې باندې ورو ذکر کوم نو نبی السلام و ته ماشه تا پر زست په خیر لك ته زیات کړو غدي نشتا په تو فصل سي بیا دغه الاكرمه انتو صالحمن دبا دزوی چې رشي او بیسمن دبا نور استایشي دسر له سباستای مجرما ته کوي چې اتاه انوږي یی نشتا خو به ای زه نه دا اجازه کې څاګه چې دا ټوله په دزوی شری کوه قال اذر له صلاتي كلها قال صلاتي كلها هم و يفكر لك ذم انو څه کار دی او ټینشنونو خاطره غولاب په پیدا کوي ګدرود شریف څه شي دا ما سلام ا کثرتې زریط اولاد ا کټا او کی لتا ټول اثر خپل خپل फायदा نو اله ایمان ول چې من ودان رمالک عطا تست په فار اولاد د اشخاصه فرقی په دغه صحابه او روحانی ترقي محفوظ و ډیر دغه زړه په څوري د روح شریف فاطمه نجيره سلام الله علیها معلومه وغو او موږ له ټول افكار څخه په جذبه کار د ټیکټ د روح شریف خیرله په پاپا جويلي شي او ارمان د کرکې چې موږ نن نو موږ له کثرتې استفادې راولاله موږ یې استفادې وروای او د روح بیر په کار دي بها رسول الله صلی الله علیه وسلم قائد اذا حللذن فصلى فقال اللهم ارزق لي وارحمني فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجل دا یو هر مسلي تلوار جو په لکانا تلوار د سګلا چې ځا څول لیتہ نفقاعدتا كتا منذك كيني فحمد الله بما هو أهل حمدوا يا لكاتحيات وصولي علي دردوا يا سمدوا بعد دواقوا ثم سوال يا رجل آخر برسل منذكو بعد ذلك فحمد الله صلى الله النبي مقارن النبي صلى الله عليه وسلم ايها المسوالي ادعو تجم فسوال فبولتاب ديسيدي يوكو منذكي vamos esquecer vamos fazer do cachorro hata wa usatariyah to hamashu sallallahu alaihi wasallam wa ما مجھ کر فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم عبو بکر و عمر محبوب فلما جلستو شما زکین آستان باداتو بسنائی علی اللہ ما وزناللہ صفتون او پرد ثم صلاتو علی النبی دائم فالنبی علیہ السلام درود شریفوه سبح دعوتو بیا مې څه خبرونو ځان غداو پد دې سره مې څل توه کا څل توه راووله لا بدر کړی شي هغه ورورو دې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر وې طالب وینې قال د چا چې دا څو چوپه شاليږي چې دغه یې پورا پیمانه ورکړي مطلب دغه عمل دې قبول شي او پورا پورا یې وکړي شي درته پورا پورا چې کمنو خپل بدل وسې شي لطا عمل له قبولیت کیر پکاره ده ترګرمان عامن ششی قبول شې دا روایتونو وګراني چې درود شریف دا له کله ده چې په دې سره له اعمال قبلي دې دې چې د درصکی بیانو کې مونږو کې درود شریف دوه او کې درود شریف پکې وای له کله قبلي دوه چن څه دې دغه د خپل مستقل فکر وکړل که نه اذا صل آل الویت صلی علینا اهل بیت فل یقل اللهم صل علی محمد النبي ال امي و ازواجه امهات المؤمنين و ذریته و ال بیته دا یو صحیح غدا سیمه غللله اللهم علی محمد النبي ال امي و علی محمد په مختصر غللله دوام و ال حياه عن <الترجحن> znajومی که نبی میت کل مراه الزخیل اللذی شب آ دولا من صوفه بسمیه رتسمیه Justice دوبشی رتی padding و مردم بشیpool از رجیل کر%, یونی سهمی بید ما نز فری؟ یو رقینا stadی نبی من صوفه لحيا خ hazards حای مردم بشیول عناین من صوفه بسمیتwa من صوفه بشیول عناین ابلغتوه <أشم> الگره رفن خفر که ابعشنا دوله انتت restricted. نا ای نو لیدته ما ترى رسولش ما ترى رسولش دا روایت لیکنه نو دا روایت او کتابونو دا ابو شیخ کې دا ابو شیخ کتابونه د طبخای دی کتابونه دي از بالکل غیر موثبر دي پرصه پوری چې بل کتاب دا لدې ته اوس شیخ نیویښی تشد ابو الشیخ روایتی کنه تشد ابو الشیخ نپا روایت پان اعتماده که ترسو پوری زیادی کم ننو بل کتاب پا مطمت سند با میرا نقل کره نده ابو الشیخ نیلاوه چی بل ده دی سند تکم گوره نده ده تا پراوی چه ده کنه او چی پا چا بان اعتماد دی دی سنت سنت ده ده سند پا هر سند تلو سنده دی سپایی که محمد ابن مروان او محمد ابن مروان چه ده و ده پوخ اعتقادی امامی شیره یون تشیوعی چه صرف تفرزل و علوی شلی رضی اللہ تعالی و عبضل گانی شلی رضی اللہ تعالی و سو گانی گانی ده ما ده اعتقادی چه غی امامیوی مشرکین بیا دا محمد ابن مروان ده آغی شیره دا دا دا اقیده دا چه ایمان زمون چې ده اغاچه دا مور پا گرده کې د سلوی اختورز و شماغا عالم بی ما کانه و ما یکونه دا دا محمد ابن مروان اقیده دا. دا محمد ابن مروان بلکل لکه دا در غیائت چې ده دا دویب نیه منگراتی موضوعی دا رویت موضوعی دا بلکل. دا سره چې کوم د شادت کې په اسکول دی د عدالت او دیګات ټول دا چې غوښته ورینه دوسیبراهيم الله تعالی یو د سره لیکل دا فزو القدير الحي په خبره مرسل عليه فزو القدير الحي په خبره مرسل عليه دا ته نداء حق کی چا دا نداء حق استداه نداء نبی صلی الله علیه وسلم د باستر له قومه د کلی دینامو سفیره صلی الله علیه د به هفتی یوه دین دا اپو رساله کې راغلی وا شفاء الای کې خبر من صلی الله علیه شفاء الای کې خبر من صلی الله علیه د አልوهی رقمه الله علیکم بل سلام پر بحثن سلاه احادیث صحیحہ موضوعی کی دار ہے اور او د ټول ټول کرارس دي چې راویل کول بلت بدی مقابلاتي بدلی وایژ تا انزور مالکی روایت تے او نبی رسولان وی دي چې زما ده قبر طرفات مالک موکل ہے بلکہ مؤقل لئے داما قتل لئے دا ومسند احمد بن حمبل پہاشیت سکم خنزل المال لئے ومسند احمد پہاشیت وقوانی مسند احمد ویسا شیخ سبر رحمه اللہ قرد او ما دا شیخ سبیو حدیث حمالاکوی تداؤ گورا نما غم و تعالی تو ربکی دار آگے نما په دا حدیث آسیم و توقع مجید دی, دی, دی, دی, دی دا حدیث باغي څو پتنو ما ماته تیغه یې بارا ته زم ماوږي ماته تیغه وې تمه بیا وې تمه څنګه دا خورېد کار خبره د تروبا سعودي راځي په باځه جهور له نيځه تاجت نشته دا اړ یو د پرمالکه سره چې نبی السلام علیکم تزما قبر ترڅو دروضوي باغې ته سړی ما راکه معقل پما ته سګي بارسی وزر دا خبر کوم چې ستاره ټول سره تا لري تاسو دا ویل پای دي سره کار ده بس اگر څنګه څه کار ده دا الله کار ده نبي اسلام قدما څنګه تو مپاجا د موسوی څنګه تاسو نو کله کې چې لې دی په فرشتو سره چې په خپل وروست کې کیسه له موسو کار ده بس هغه مونته او <سؤال> را سره سره تووجو تاج د روغ بسان د لامرین اووج د صحت فرو صحت په حته اووج صحت فر صحت د حتهوج به حث له الله چا چې په حی شوي <متصفيق> ص چې صحی زی ګم ت <تصفيق> من صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیه صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ و ملتا تصبیلی صلاحہ دونے زنی اشخاص دونے اشخاص دونے اخلاق سے دیں رووت کرنے صلی اللہ علیہ وسلم قào من صلی اللہ علیہ محمد قالا اللہ امانزل المقرب ہمتے اومال قیامہ وجبت له شفاعتی درود شریف کے درود شریف دال پاس الله و المقرم اللہ غلم من مستعور کی حرکیہ نئے کی ذات مند زاکر از قیامت مقام محمود شدی حرک رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسدہ قلع نقل نبیو علیہ السلام یعباق قلعو محل پر منزل کو فاقو علی السجود و امداز سجدہ اپرا سجدہ اپرا یعنی منزل کو امداز سجدہ اپرا حتی فشیط و اینکون اللہ و تعالی قد توفاہو نو ما <سؤال> یو راغمافه د سيزګي د تاسو تاسو ولې په دې کې وانه او رافاره سو په کاره پالکا په ځکه دغه ذلک موزه د خپل <سؤال> خبره زې چې ما لیک کومر چې تاسو یبني نیاز ما ته وی ان الله عز وجل یقول لك من صلى عليك صلاۃ صلى الله علیك پہلے و علیکم من سلم علیك سلم توله وګورم په دې سمون دکنه اور عمل خطا کارانو دعاوو کووونه سماوار دعاوو عبادت هغه موخوفتي ولالي اطلب دعا قبولیت چانس ته دیس دز ار قبولیت ذرایې دي دروز شریفو عمل بسوایل له قبولیت لري لا اخد مینع شون تا د دعاوو شیز نخي دي هر طای تسلی علی نبی تردید چې تقبل پیغمبر باندې درود کوي بابت دعاوو چې تشاورات تشاور کی دعاوے فشاور کی سوال یو دعاوہ ته سلام د مخ کی سلامنا مخ کی زمو دعاوہ ته سلامنا ورو ستو اور ستاردې کرکی سلامنا ورو ستو ستو دي کرکی دا دعاوہ ته تشاورات دي کوم مختلفه صغيره هغه لیدل فاروق <تصح> <تصح> دمره ودنه دیواله بکار شي راته هيا ته د درو شریف نو وبښي راته هيا وو سره ځان ولاړ کېنه او زیاته غواو وبښي د زوره وګینه دا وې دین له هغه او نن په لکه بس ورګړمه کاپه زه سو راو کله ټول د وځانول وړ ټول وړ ټول دی مو سیمه نو وی له سلام په مومن سک اللهم إني أعوذيك من أباب القبر وفتنة المسيح الدجال محياء وممات جوان أو المجد فتنون أعوذيك الماسع المغرب من فتنة المحياء وفتنة الممات حيات وممات من يوم أتلجيك من أباب زنده یا ما مصائب را باندې راشي او د صبر کواله نشو او څومره شمه او مونږ کارو لکيره راشي او د جواب ور کولې جواب ور کوه یا محیا خوشالي د مامات غم نه تو خو خوشاله وایې نو بس په دې بار کې 15 راځي کله چې به تاسو نو د 15 کې من ماتن مغر دپ د نوبی سلام تهوي ډېره پهنا غواړ د قځ نه نوبی اسلام تی که نه سه د قراردارې ش چې خبرې کو دروغو چې ادې م خلدي نوبیره السلام فرما دافره ه حکو نه تشابهدل آخر سافې ته شهود نه سپ چېپل تاول من نرب د سلوور مې پهنا غړي من عذاب من ونعذاب القبر وفتنه المحيا والممات من شر المسيح الدجال اني اباصري النبي عليه السلام كان يعلمهم هذا الدواء كما يعلم سوره من القران يقول اللهم ان اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ المسيح الدجال واعوذ برب الفتنه المحيا والممات او ذكر الصديق قول النبي عليه السلام هذا دواء ما تفاول وتشمسيه ظلمت مالیل <معنید> قرآن اپنی دی ولا یغفر الزنوب ایلا انتا تغفر لی مغفرتا من اندک والحمد انتا انتا الغفور ورحیم وی کنتو اعرار رسول اللہ مابلی دی نبی علیہ السلام یسلیم و یمینی و یساری نبی علیہ السلام باقی او دست طرف تسلام وگرد و حقا ارابیاد خاددی تردیسی ما بولی نبی علیہ السلام مخص پیلوالی ویلو تانا انگیس پیلوالی ومی مطلبت سلام ګرځایو عادت دادی چې کومه خواوه ما پرلای سينارا دا سينه داسې شو تا دا په ګنيشته سينارا ورنيشته مخ هر ولې پریشارانه نو نه چې سره ډوره تړې جهستي دا صحیح تریسته د امم څخه به شي لذلك لقد جاء سيدنا النبي الاسلام ما خلا لقد جاءت دشان ابو النبي الاسلام ده انا مش بينوال سي كده فلا نقص اذا صلى صلاه اقبل على النبي وجهه ايه صوت هو جوره ده اصل اسلم علينا فصلى صلاه اقبل علينا النبي مختبل كل رواه مختار مختكينا په احسان یو دیم پرون د رسول مېرسل په هغه کې دی رسول الله بخې پر ابراهیم او خوې در پر پسې لا اې او واجو کوم له شیطان شېبن صلاته نور د رغې او تنفسه شیطان د پاره سي سره منځنه یو را ان د حقا علی شهدا ګمان کې چې په دو عايشتی اَلَّا يَنْسَرِ فَاِلَّا يَمِنِيهِ چه نا بولی مدر شرف پتبانه پا خیتاره چه کم سلی دا تختی دا و ندریه چه پا خیتاره تاوید الفرزی دایده کنه ندار سلیده شیطان پا دلده لکن کنه دی پا گرشو بلیو کلا لقدر اید رسولم کسیدن ین سلی پانیستاریه نبی رسولات و سلام بردیل چه کم درم کس تاوید را تاویده فاكست ربها تشوء؟ قولي لي سيدة فاكست ربها تعويدو بري رواية نشوء يوب الرواية غورة تيراناً بالرواية كان عبدالله من مرسول كان أكثر انسلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته الى شقه الايصر الى حجرته نبي صلى الله عليه وسلم حراب راتاولو كورتا بطا كورتا وراتاولو فتا صحيح رکنا فرطفين راتاولو لا سن الامام في الموزة الذي صلى فيه کې ایمان پهه پ کې موږ ش پای کې کله پره چې په کې کړو ح تا ته حولې ویل لر حته ته حولهګ ملاوي یا ته حولې ویل لريونه یا ته پردي چې راوي ایمان چې کم راي دا د فان دو عسکاره برابل دی یوست په د باسنو پرادیو فلاری ورته نن پراللو په دې حال کې چې دراته دوه مسله وایي د عسکاره مسالې استباب کې راځي چې څنګه باید څه چلې په سلام نو استو ایمان چې کم درو ریواچونه معلومې نمیتون معلومی گی چې امام خود مختار را دی ولی اپو خدا ولی اپو خدا خدا کرا تاوی گی اولا بان او کنرا تاوی گی کرا تاوی گی و فقیتا را پرا تاوی گی و فقیتا را پرا تاوی گی نبیر صلاح و سلام بچه کلا حالیت ضروری خبره کولا ورای تاسو نو په خېټر لپاره تاسو مخامخ هوت او ځکه لا وسه ضروري خبرونه ونه و نو بس پر آپ تای پور او بس پر شو. سره پورته واته تور پور اوسه ځکه لا سوال سکه نه سیاست کې ضروري خبره کنه راو او بالکل کومه مخامخ شه یو ترت شکایت بالکل مخامخ او کله کله ازکار پهول تېرا دی د نبی رسول الله نه دا پر ثابت تیر او سره شي جناب رسول الله خپل نماز اول او دې ادم مزبه نګري او کله کله ازکار کری بالکل د پشاعته مخامه خصه کری ازکار کری او ځ دې چې ذکرونو دومره سختي هیڅ چې کثرت روایت راول نه شپه وسوي خاطر بس کېنه کېنا په پاتې نو پاتہ نه پلکای څه نه کوي زاده بدل کا دا بدل څه کا دګه ست پنیش ته پنل بارا کول کنه دا څه لره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به نبی صلی الله علیه وسلم کو اهبنده اي کو را يمينه مګ مداشو په دې منځ کې ترسته شو یو خدای نبی وجي منتبره مخروف منتظرانه مخفو فلسفه يو څه یوقول ما وريده لشي وړ رد قيني عذابته وما تبع شو او تجمع عبادت بعد دا دایو اله هم سلموي ان النساء یاد رسول الله صلی الله عليه وسلم ثناي نبی رحمت الله والسلام پر زمانہ سلمنا چې کله بری سلامو کو من المكتوبه امر وست رسول الله ومن صلى من الرجال ما شاء الله فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الرجال فنبي الرسول السلام حين النبي صافي درس زرعنا بذور النبي السلام دوبر دوكم او فدا سيد لي وتبارك الرسول السلام او نبي الرسول السلام بقتل زيناس کو اور سڑیوں کو قتل دیں نبي السلام بن محمد قبله سوق غريب امس اول وقفه يسوش في فسي دي قومنا قابطي دي اورواني نبينا نبينا الله سبحانه وتعالى نبي السلام بن محمد قبله سوق ناس تو اول السلام بفاصل النبي السلام زنان ته ګمرو په موږ کې نو پکاره ده چې هغه مخې لا شي دا کوم څه کوم نه در सुने او هغه ده زنان اسې شي تر شي په د زنانو او د چا په ورو ټوله ارتوی یو وي نو زنانو دریو لې شي الله تعالی که تاسو وخت کې څه زیه ما په دې ثانوي تو چې تاسو سره په انده نن تاسو په بیا سعید عبا. اوار او برا باری پوست ہوئی بیا اوار اعلان کی اختیار که کن کانا صنع چی غلط اعلان ہو که کانا کل کل بی اعلانو که ایدو قضو دالارمی استیمال ہو ام دا غلط اعلان بکن با سعید اعلان بیانه کن ام ماد اید نجوال کارا قضبی هدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسلم دل با لازمی سو مراتیوی چی انی لہو حب و قیام آز. اے معاد زمان تا سر امین دا قلت امام تا روانا و حبوک یا رسول اللہ زمان تا سر امین دا بد روایت کی راجی چې چا چا سر امین اینو تا دیووی کارا دی کیو تا چه اینی اللہ و حبوک یا معاد تو بیسا شیفت و رحمه اللہ تعالی سر بیان لطل نا باری تا پی کې کی و ملگری چاہمان اکڑی و ناغی زائقی زناستو نشیخ سلما شاکی کول آغی شیر آورا نشیخ سه عجیبہ سارو ما تو یہ زمان حجامی ویڈی ویزر زرس خاکی دی نما وقتوی میں قدیب آنی منگا میر اتخاط خالصون او نزکت خاکی دی اتخاط خالصون او نزکت خاکی دی ما تو اینا ویدار دننی خیر باہر رو جا ویدار دننی گند زمان دو گناہون او ناغا باہر رو مزدق ویداد خاکیگی زردرہ ایداد درددگت خاکیگی ما تینا بی ما, ما توی تو روایت را توی تو دا مواز رضی اللہ وی نبی علیہ السلام وعیت تویلو انی لو حبوک یا معال وزوم تا توا مچینی لو حبوک یا مستوی تمام تا صرمینن قلتو آنا و حبوک یا رسول اللہ قالق لا تدا انتا قول پی دول کل صلاة انتا قولتی دبور کلی سوالاتی ایتا جی کمدنو او ای قصد حر ماندن رب آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی دا هر پر از ماندر سوائی رب آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی اللہ زمان مادادو کی و یاد ساکل اسطابانی ذکر لسانیشو و شکرکا دا جی کمدنو اراد تابدائیش و دا تکم دنو فاعت شکر کا تعظیم قلبی و عبادتک دا تعظیم ارکانی مطول بکرال دے قیمتی دعا دا وان عبداللہ ابن مسعود قال ان رسول اللہ سلام کانیو سلمو عیمینه نبی علیہ السلام نخیطا ربتا سلام کردو السلام علیکم ورحمت الله حقا یوراز بیاد خد دیل ایمن وان یساری السلام علیکم ورحمت اللہ طايره يورا بها ذا فدال اسب دينالو سلام دو طرفونو تايده سلام څه څهري طرفونو سره زر امامو چې کوم دنو ویلي دي چې سلام یو طرف کوي سلام چې کومنو یو طرف کوي دا وی او جدا او چې زر روایتونه کې راځيم سلام چي نه دالک پدامه دي تا ولني سلام نه لک بدل فرض د ونه چې کوم ډول لکست دی بدل د کړه چې کوم واجب د دین سنت دی جفرت شي معلوم شي د دین سلام لاند پرد لک بدلو د دین د واجبنا په نماز کله نبی رسول الله عليه السلام وایلی دی د دین وجنا سنوبت او سلام نقل کړی نور سلام اڑول دواړو طرفه تا د مژمون دی لکه چې واړی دواړو طرفه د کډيري وڅنه دواړه ثابت وانه راطه مغ هغه ویللي دي چې نو د لامون لا س نامقیمال د پاه دا ک مونه کې چې سله ته تووه سپ غ کې داسې کم نهپل پ لاې دي د د به ک پره کړي دي بدل دا ل بدل کې مخې و شي د کمېتهلا شو چې راون داګماارونه کې چېګنی لامون شوور دی لا سورہ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے لے ہر زہم علی الصلاۃ و نہاؤ ائن سریق قبل ان سرافی من الصلاۃ نبی اسلام دیلہ تعریف ور کوماندو نموس تعریف ور کوخل کلا اول و رہاهم امر ایکل دیدار ائن قبل ان سرافی په دې د کندن او فارغ شیدو موږ نه وخت د رسول د نبی عليه باندې پوه شو چې ځا امام موږ نه خلاص کړ او خپل ځواب نه ورکوره سپڅو پوي دې ویدیو څو را لګیاري انا توازم هو ختم شو کنه دا مالې ګوزو سړي دې دا ونه کې دلته ان سیرات ته او انسیلات بعد اشتماعی سطح ما تول دید سلامو بردو مباشر سلامو بردو ان امامتی لا رخط ما شوان اوز پر جدینا نور امامتی نیشتی سلکارا مقتنی بچا تناستی امام تناستی نا داغنشتی پر داغین انا زکر کی امامتیشتی انا دوا کی امامتیشتی اوان که حاجت اجتماعی او سوال ورلکی مهودی کی ولکه دا بیا، ایو دوباره نيسته. دوباره و بیا ای باباتي او الحمدلله ټول ولر سکی. پڅه کیو ټاله ووی، دا او بنا ټاله ووی، سبیر رحمتک يرحم الراحمین. دا دوه ټاله ووی. دا ټاله و بس ختم امامتې. دل زوار ان فراق قبل السلام دې، سره فراغت مروت. ملاکړې و دې لرا مرحبا خدای این انجینر سریفو چې دی لپاره چې موږ نه او سلام دی وګورې همت سلام ګرځول او چانه نبی عليه السلام زاد النور صلی الله علیه وسلم نبی عليه السلام میقول فی صلاته اللهم انی اسالک الثبات فی الامر والعزیمه علی الرسل نبی علیہ السلام دا موس کې او وګور دم یادګه الله هو استقامت تو دین کې په راین بهلهخصود او خلک اعظم په فول د مخصوود کې چې زه خپل مخصوول اصللووه زما مخصد په زما دغه صحیوي لکه په ایرانظې کلکوي لکه ډ واډولو اوواه ستانه جو قلبی نے مستاب ہے است عبادت واسطہ لو کا قلب سلیم و لسانا صادقہ او قلب سلیم جو نہ غار محفوظہ قاعدہ بافیلا ہونا او نہ تعلق بغیر اللہ نہ قلب سلیم سلامتی اور ارسل نہ شرک نہ نہ ریا نہ تعلق بغیر اللہ نہ یہ وَيَسَارَن سَارَ قَدْ جَوَ رِشْتِي نِ شِشْتِي او رِ وَاسَارُقَ مِنْ خَيْرِ مَا عَلِمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا عَلِمْ وَأَعْلَمُ تَنَ خَيْرَ دَاوَتِ جِتَاتَ مَالُومِ نِ أَوْ بَنَشِ كَمِنُ غَطَارَ وَنَغَشَر دَارِ نِ جِتَاتَ مَالُومِ نِ أَوْ بَخَنَ وَنَغَو دَاوَ غُنَو اصر کلام کلام الله نبی رسول الله پر مانځي کیږي پر د تشاهدو اصر کلام کلام الله مطلب ما پدې باندې خېسته او ګرځاو دوه شو کنه اصر الهدی محمد او به ترينه طریقې له جنت محمد صلی الله علیه وسلم دا الله چې پدې طریقې باندې ځخېسته شوو ندام یو قسم دعا را د هغه کمنو یو قسم دعا چې ما تدا ملاو یعنی قرآن غصن ند نیو چلاوه عايشه وی characteristics او نی صلی الله و تسلیمه تلقاء وجه ثم يميل الى الشق الايمن ايثر يمنى الشرب نبی صلی الله والسلام زردو په مانزه کې مخامخ بیا وخي طرف تور واولې مطلب دا دی چې سلام رسولو کي دې مخامخ نه دي زنه وځو السلام عليكم و دي شورو کیږي ور دي زنه د دې سلام علیکم خو را پوسو جماعت ورته وکړه او وجهه یې ده د دې شي بیا ورغست خې طرف تاته ان څنګه را کاله را رسول الله صلی الله علیه وسلم انا په یوه ځانل چې مونږه جواب ور کوست سلام دې کو په مطلب دا تکلا امام چې لیکنا امام دا سلام ګرځې نه د مختلیا نیت کی چې تم خیت عرب تری چې کوم غس تر عرب په یو سلام کیرې یو خلق نیت کی بلکې دبل خلق سو کی نیت کی او چې کوم ایمام امام په سی بالکل مت مخازات کې سره وړاندې دا ساده په ټولګه عبد الله بے و امام دورو ورلڈ دنیا کے دے مخی طرف دنیا کی عمر۔ بے امام و جو اوی دنیا نو کی درازی۔ 12 جنادر افضل دین۔ توئیں گے۔ مختاریان جی گم بھی۔ وچ گم کی طرف تری۔ راوی جے گست طرف سلام گردشے ایوب کی نشانیت کی۔ بے امام۔ صحیح کہنا۔ او جے مخی طرف تری گست طرف تری تو جے خی طرف سلام گردشے نشانیت تو کی دی مامنیت علاوه او نیمان مامنیت کې او موږ د مخړيان اوسې کې نیت کوي ورته شوی دا کمکه چې بالکل په حاضر دی مامن کې ولار دی دی په ژوند سره موږ کې دی مامن نیت کوي خو یې کنه د سر محبت دي آتی دا نیت خو بلکمه زمون پر بیرس کته تکړه ایبا بلکمه ار رس خونی تاسو خو به یې دا ځانیا دومره بل موږ زده ځان د پاره د تعظیم سره یې دالا قرارة زبريحة بالردیسة ویمین از یاکیین ان نرد على الامام و نتحاببه و ان يصليم بعضنا على باده او زنی دیت کم دنو زمون که زنبانی سلام و بلغی ان نرد على الامام و نتحاببه شمون یو برسال مینو که محبتو که ان يصليم بعضنا على بعض او سلام دیو که زنی زمون که زنبانی او زکر یاد استول زبست پر کومنداله دیو نه